E graingezi, ți e dimineația te dăruiești, întoarce, întoarce te rog, amândoi, ochii tăi cei vreți de milă spre noi, întoarce, întoarce te rog, amândoi, ochii tăi cei de milă spre noi o, parcă iertare ești, și în dureratii lor scăpare ești, pentru cei, pentru cei te rog amândoi, ochii tăi chemând cu milă spre noi, pentru cei, pentru cei te rog amândoi, ochii tăi chemând cu milă spre noi. Mai n și a Lui Hristos, milă dai tuturor, milă din Hristos! Întoarce, întoarce, te rog amândoi, Ochii tăi ce-ai plâns cu milă spre noi, Întoarce, întoarce, te rog amândoi, Ochii tăi ce-ai spre noi, îi rog, siților alinare, ești. Îi doar ce, doar ce te rog, amândoi, Ochii tăi ce vreți cu milă spre noi. În Toarce în doar te rog, amândoi, Ochii tăi ce vreți cu milă spre noi. A și a Lui Iisus, de oștile cerești, Tu ești mai presus. Întoarce, întoarce, te rog amândoi, Ochii tăi cei plâns cu milă spre noi, Întoarce, întoarce, te rog amândoi,